ברזל באה נפשו, עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת הוא. שלח מלך, ויתירהו, מושל עמים, ויפתחהו, שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו, לסור סריו בנפשו, וזקניו יחכם. ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם.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 שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם. אמר, ויבוא ערוב, כימים בכל גבולם. נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם. ויח גפנם וטעינתם, וישבר עץ גבולם. אמר, ויבוא ארבה, וילק, ואין מספר. ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם. ויאכל כל בכור בארצם.